God aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio 58.7 FM. Et program om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet under en Creative Commons-licens, hvilket betyder, at I kan downloade al musikken gratis og lovligt. I kan se meget mere på facebook.com-ophævesretten. Mit navn er Kenneth Larsen, og i aften har jeg besøg af min medvært, Ebbe Vestergaard. Velkommen til, Ebbe. Tak skal du have. Og i aften skal vi tale lidt om gratis webtjenester og apps, øhm, for eksempel Google, hvor, og så tale lidt om, hvorfor de er gratis, og på hvilken måde øhm, du egentlig betaler for øh, brugen. Fordi er der en ting, vi er sikre på, så er det, at øh, der er ikke noget i den her verden, der er gratis. Er det Ghost med Motorama. Vi skal jo tale lidt om, øh, om gratis webtjenester i dag. Og øh, Ebbe, bruger du egentlig nogen øh, form for, for gratis webtjenester? Ja, jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde andet. Jeg bruger så som, som mange andre mennesker i Google rigtig, rigtig meget. Jeg har Google Chrome, som jo faktisk også er, det er jo en, en gratis browser, man kan bruge, hvor jeg søger rigtig, rigtig meget, og og bruger mange applikationer der, som er gratis. Jeg downloader mange gratis app på min telefon, som jeg også ynder at bruge. Jeg vil meget nødigt betale faktisk. Jeg kan godt lide de gratis app, også fordi at de tager nogle aspekter, som de betalende ikke har. De er måske, der er måske fyldt med reklamer, men tit så er de sådan nogle i udvikling. Og der kan, man kan godt komme ud for nogle lidt sjove ting der, det er stadigvæk sådan lidt i, i prototypefasen, kan man sige, og så går de måske over til at få dem betalt senere. Så jeg bruger, bruger rigtig meget på, sådan på app- og tjenestefronten hvis man kan sige det på den måde. Altså sådan e-mails og sådan nogle ting? Og e mail selvfølgelig også, Google Calendar, og jeg læser også øh, avis på politikken. Det er jo også gratis. Og øh, jeg... Altså øh, hjemmesiden deres, øh, deres nyheder. Nemlig, de, de er jo gratis modsat deres, øh, deres vi, avis. Så, så det, det må jeg sige, jeg bruger rigtig, rigtig mange gratis øh, tjenester. Og jeg bruger faktisk også mange, meget gratis øh, software på min computer. Øh, alt, alle, alle sådan noget freeware og shareware, øh, som er, er gratis programmer, der ligger derude, som man kan downloade og som man må installere på sin computer og bruge øh, fuldstændig uden, at øh, det koster noget. Og sådan nogle findes der rigtig mange af inden for billedbehandling, inden for øh, moviemaking-programmer, inden for jamen, musikafspillere, der er Winamp og iTunes, og jamen, der er rigtig mange forskellige ting. Og hvilke, hvilke programmer bruger du? Sådan, øh, typisk? Jamen typisk, altså i forhold til musikafspillere, der bruger jeg jo iTunes som så mange andre, øh, fordi jeg har en iPhone selv, og øh, fordi den har rigtig mange fede ting, blandt andet podcastfeaturen, som jeg bruger rigtig meget. Jeg hører rigtig mange gratis podcasts. Og blandt også. Vores, vores egen. Og jeg har vores egen. Jeg elsker at høre min egen stemme. Så det er jo fantastisk. Den har jeg også, og jeg synes, jeg kan gå ind og tjekke den ud. Ophavsretten inde på, på iTunes, der kan I abonnere på os, og så, okay. så får I de nyeste altid. Så fik vi også lige den flette ind. Men uh, podcast, synes jeg, er en af de fedeste gratis applikationer, der er i nyere tid, fordi at det er en form for... Altså, du kan jo få lekt, altså, du kan få forelæsninger ved Harvard-universiteter. Øh, du kan få guides til, hvordan du... Øh, Behandler filer i Photoshop osv. osv. Du kan få jamen, altså også sjove ting masser Monopolet øh, som app, og du kan også få øh, musik. Der ligger mange, øh, for eksempel Funky House London, øh, hvis der er nogen derude, der ved, hvad det er. Det er en, øh, en house-gruppe, eller sådan et house-sted over i, øh, i London, sjovt nok, som øh, lægger sådan nogle remixes ud hver eneste måned, af altså det nye, hotte house-remix. Øh, Dem hører jeg faktisk også en gang imellem, og synes, øh, det er ret fedt. Og man kan vist roligt sige, at, at hele den her podcast, podcasting-tankegang uh, har revolutioneret radioverdenen. Altså, det er blevet den måde, man lytter radio på. Ja. Vi kan selv se, at, at, at siden vi kom på iTunes, er der, er der flere, der vælger at høre det frem for at høre det her. Og det er generelt noget, radio skal være bedre til at bruge podcast. Vi er jo det første program, der er på iTunes. Yes. Uh, men det, uh, i forlængelse af det, at det er det jo klart, fordi at det er jo... Uh... Det er jo sådan en hele den her kultur med, at jeg vil selv bestemme, hvornår jeg skal høre radio. Og så er podcasten jo det oplagte valg. Hvis man ikke lige har tid, f.eks. en tirsdag aften mellem 19 og 20, jamen, så går man da bare ind og downloader podcasten og hører den i sin bil på vej til arbejde eller på vej ned og besøge slægtninge eller sådan noget. Så behøver man ikke at være afhængig af, at der lige kommer noget fedt i radio. Så kan man bare have dem på sin telefon og høre i, i bilen. Det kan jeg i hvert fald huske, at dengang jeg boede hjemme og kørte i bil, der yndede jeg at høre rigtig mange podcasts. Det, det er super hyggeligt, og der er rigtig mange fede samtaler også, øh, som man faktisk kan blive klogere af. Det er jo sådan en måde at blive, blive stimuleret lidt på øh, en gang imellem, når man ikke laver noget. Og, og masser Monopole Monopolet, vil jeg sige, har gjort mange af mine morgener rigtig gode. Øh, jeg har sådan en, en, en, tradition, en tradition, men sådan en vane her på det sidste, hvor jeg, når jeg står op, så laver lige en god kop kaffe og sætter et, et afsnit på dem, og noget havregryd eller noget hjemmelavet brød, og altså, så så bliver det en, en god morgen på en eller anden måde, for så, så kommer man ind, og det, det er fedt, og, og som folk, der kender en masse monopole hører hører ud sådan en, en samtale på den måde, jeg har også hørt ophærsretten en enkelt gang. Og det kommer du nok til at gøre mange om morgenen. Ja, men, det glæder jeg mig til. Men tidligere nævnte du øh, jo øh, Google, ja. og det er jo noget, jeg, jeg skal fortælle lidt om, for de fleste kender jo nok øh, Google fra deres, fra deres søgemaskiner, som er øh, gratis at bruge. Eller så har de måske en mailkonto hos øh, Googles mailtjeneste, Gmail, som, øh, som også er gratis. Eller måske så har de en profil på Googles sociale netværk, øh, Google Plus, som også er gratis at bruge. Og, og hvorfor, hvorfor er de her tjenester gratis, når, når, øh, når Google er en kæmpe virksomhed fyldt med, med ansatte, der skal have en god løn? Altså det hurtige svar vil jo være reklamer. Og det er sådan set også det rigtige svar. Faktisk så var det sådan, at i 2009, der var 97% af Googles indtjening øh, skyldes øh, reklamering, altså indtjening på reklamer, og det er 97%, altså næsten alt de tjener. Men så kan man, så kan man spørge sig selv, hvorfor at, at Googles reklamer er så øh, succesfulde, Ja, de, det, det, det er et godt spørgsmål egentlig, nu, nu hvis jeg lige tager den videre. Fordi når jeg tænker Google, når, når du siger, at, at alt deres indtjening kommer fra reklamer, så tænker jeg, at jeg har det faktisk aldrig, tror jeg, sådan bevidst i hvert fald, trykket på en, en Google-reklame. Altså det, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men så kommer jo hele den der ubevidste faktor af, at de manipulerer jo med os på den fuldstændig rigtige måde, med at så, så tror man ikke, at det er Googles skyld, at man, hov, så tog jeg lige... Øh, Uh, DRDK-et eller andet for, Fordi det var den første der kom uh, så det, det tænker man måske ikke over at Det er faktisk Google der bestemmer I hvilken rækkefølge du ser tingene Fordi du ser dem jo i den rækkefølge Som Google de uh, lægger dem ud til dig uh, Så det er jo faktisk ikke dig selv der vælger Det er Google der vælger Hvad det er du skal se uh, Det er en lidt, en lidt en rigid måde At sætte tingene op på men det er jo rigtigt Jamen det er jo netop det, at øh, Google er hamrende dygtig til at målrette deres reklamer. Det er ikke bare at placere dem, så du, øh, så du ser dem, men, men det er at gøre reklamerne relevante for dig og, og, og baseret på, hvad du laver. Fordi man kan tænke, hvordan hvordan kan de vide, hvad jeg interesserer mig for? Hvordan kan de målrette mine reklamer? Men hvis du for eksempel bruger Gmail, altså deres øh, e-mail-system, så, øh, og du åbner en mail øh, så scanner deres system automatisk den mail fra, for, øh, fra sådan nøgleord og hvilke ord der går igen hvis jeg fx læser en mail om heste så vil, <laughs> den, øh, så vil den tænke okay, her er en mail om heste vi smækker en reklame op der har hesterelevans så så, altså inde i, inde i selve mailen lige præcis okay. så på den måde øh, ved den at øh, jamen, der er ret god chance for at det her vil være interessant for ham fordi han lige læser en e-mail om, om, øh, om heste. Derfor skal I passe på med at åbne de mails fra Viagra-firmaer. Så får du Viagra-reklamer. Ja, så forstår jeg ikke, hvorfor der hele tiden er reklamer for Twilight ude i min. Jeg, synes, jeg ja, ved ikke, det er. Men, men det kan måske have noget, øh, noget andet, fordi at hvis du er ind på din mailkonto og foretager dig en Google-søgning, altså en søgning på, på, på, deres, på deres søgemaskine, så, øh, så gemmer den, hvad du har søgt på, og så laver den reklamer ud fra det. Det vil sige, har du søgt på øh, Twilight? Så læser sig den det som... Øh, Hej, jeg er interesseret i Twilight. Kan jeg ikke godt få nogle reklamer om Twilight? Nå, jeg søger bare ikke så tit på Twilight. Måske jeg ikke bevidst. Ja, det kan godt Måske være, er der er... En... Måske nogen, der har øh, hacket din konto. så er det, det nye, det er Google Rape. Når man bare går ind og til <laughs> en hel masse gange på de TV. Så man skal tænke rigtig meget over... Æh, hvad man søger på, ja. hvis man vil holde noget gennem for sin kæreste. At, så er det måske ikke så smart at søge på de ting, hvis man har fået herpes eller sådan noget. Så kommer der lige pludselig reklamer frem med herpes. <går> eller hvordan du slæber af med herpes. Men så kan man jo sige, det er jo... Nu, nu ved I jo alle dem, der sidder og lytter derude. Nu har I lige pludselig fået en indsigt i, hvordan man bruger det her. Så prøv at være opmærksom på det næste gang, i uh, I ser en reklame ude i siden uh, hos en af jeres kammerater. Så kan det er jo være, at det giver en lille indsigt i, hvad de sidder og laver. Det er jo ikke, nu skal vi jo også understrege, at det er jo ikke 100 altså det er jo ikke sådan, at, at den er helt målrettet efter alt, hvad de søger på, men der er der, ja, og den er jo heller ikke helt perfekt lavet. Nej. Øh, bestemt ikke, men, men de målretter rigtig meget, og det er noget, man ser og, øh, mange steder nu, blandt andet Facebook og også været, været rigtig god til det, fordi at du som øh, virksomhed kan, nu kan vælge, Altså det har noget at gøre med, at Facebook har en kæmpe database nu og, og en masse info om folk, fordi folk deler alt på Facebook. Alt. Så en virksomhed kan vælge jamen målgruppen 13-17 år, der synes godt om heste og som har gået i skole der, de skal se den her reklame kun. Og så får du ekstrem målrettet øh, rekla reklamering, som måske også er mere spændende for brugerne. Ja, det, det kan man selvfølgelig. Øh, for, for den 13-årige pige ser reklamer om vi Viagra. Det er rigtigt. Så er det måske meget passende, at, at øh, hun ser noget. Så forstår jeg også bedre, at der, der er hele tiden reklamer for sexet singler i mit område <laughs> ude på Facebook. Det er nogle andre sider, der ikke har målrettet over det. Men ja. nu er det sådan, at Google for nylig har lanceret en ny privatlivspolitik, øh, der gør, at de vil samle al data, de overhovedet har om dig fra Google- for eksempel altså fra Google+, fra deres mail, fra søgninger. det bliver samlet i én stor database, så de lige pludselig får ansigt på dine søgninger, hvis du har et billede på Google+, og sådan nogle ting. Uh, Google mener selv, at det er en uh, smart og simpel løsning på, på alt det her med privatliv, og før havde de rigtig 60 punkter eller sådan noget i deres politik. Nu har de bare lige opsummeret det ganske kort, nu er det simpelt. Der er samme regler for alle sider. Uh, det er der så mange, der ikke mener, at det er så smart en løsning at det er lidt øh, sådan Big Brother-agtigt. vil krænkelse af privatlivsfred. Lige præcis, ja. og faktisk er EU i gang med en undersøgelse af hele den her politik, fordi de mener, at øh, det er et absolut faresignal at, at samle data på tværs af forskellige tjenester, øhm, at det vil skabe, øh, skabe en utrolig viden og en utrolig magt hos én øh, virksomhed. Og de vil komme frem til et svar her i midt-marts, hvor vi så kan se, hvad de har fundet frem til, og om de vil, om de vil forbyde Google og have den her politik, hvis de, vil, hvis de vil fungere i EU. Og så kan man jo så sige, at i den forbindelse må de jo også gerne lige tage og revurdere, om de så synes, det er i orden i forbindelse med Agta, at give nogle enkelte personer så meget magt, at de må gå ind og krænke alt, hvad der hedder ytringsfrihed og censur og sådan noget. <laughs> men hey, Agta er jo faktisk sat lidt i bureau, øh, ja. så, så, så nu kan vi koncentrere os lidt om, om Google og deres ja. nye øh, forsikter. Deres onde om, om dig. Ja. Og, men, men alt det her har jo gjort, at, at der er en hel masse folk, der begynder begyndt at tænke over, jamen, jamen hvad, hvad gør jeg egentlig på nettet? Og, og det har der så en masse sådan, øh, ja, næsten undergrundssøgemaskiner, der er øh, kommet frem. For eksempel en, der hedder Duck, Duck Go som er, øh, altså an-an-gug, <laughs> som, som øh, ligesom promoverer sig selv på det her med, at øh, jamen, vi, vi lokker ikke noget, hvad du laver, og vi, øh, vi bobler dig ikke, som det hedder. Det vil sige, vi øh, lukker ikke din søgning ind i en boble på, på alt, hvad du har søgt på før. For det er sådan, at Google også målretter deres søgning efter, hvad du har lavet før, og, og nu også, hvad dine venner laver med integrationen af Google+. Det gør de ikke, og de satser på anonymitet, og det har vist sig at være rigtig, rigtig populært, fordi folk generelt er usikre på nettet nu. Fordi at, at det rager ikke andre, synes de, hvad, hvad, hvad vi laver. Altså ud af det, alt det lort, man deler på Facebook selvfølgelig. Mm. Men, men ens søgninger er, er jo private. Og man kan, man kan sige i forbindelse med det her DocDocGo, at... Øhm de kommer også med de måske mere relevante resultater, når du så søger i deres søgemaskine, fordi Google er blevet så kooperet af alt det, du har søgt på i forbindelse med mails og dine kammerater og sådan noget. Og det er jo altså ikke nødvendigvis det, du skal ind at vide noget om hver eneste gang, du går ind på Google. Jeg vil faktisk nærmere lave sådan en betragtning og sige, at det er jo faktisk lige modsat. Det er jo det, du ikke ved noget om, du går ind og googler. Så det er alt det, der ikke står i dine mails, der ikke står øh, de forskellige steder med dine venner. Det er faktisk lige omvendt. Så det er jo en, faktisk en lidt dum taktik, synes jeg, på nogle punkter. Den der. der kan man jo sige, dog dog go er jo så en af dem, der bare går ind og siger, vi er fuldstændig ligeglade med, hvad du har søgt på, fordi det ved vi ikke noget som helst om. Vi går bare ind og tager de hjemmesider, der er, der er mest relevante. Man kan fx sige, når man søger på ophavsretten, så er det iTunes med vores, øh, øh, ja, vores podcast, der kommer op som det første. Og det vil det ikke være, hvis jeg søger på Google Nej, det vil det ikke, Og du vil jeg kan få det. et andet resultat mm. Når du søger på det på Google Og, og lytteren derude vil, vil få et helt andet også Så det, det skaber lidt forvirring og Specielt når man skal udbyde En, en service også, som, altså, Der er rigtig meget inden for uh, Udviklingen af hjemmesider Hvor buzzword er SEO Altså søgemaskineoptimering ja. Hvor man kæmper og kæmper For at få en god placering Hos Google, fordi det er alt Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, det er jo klart. Øhm, men det kan jo være svært nu og nu, at, øh, at alle får forskellige søgeresultater, så kan det være enormt svært at få en god placering. Så kan man jo sige, så er det jo de mest relevante, der kommer op, og så er der jo chancer for, at de sider, der faktisk er ordentlige, de består ikke bare dem, der har flest penge. Altså faktisk er dem øh, nogle af dem, der, der kommer først i Google søgeresultater, er dem, der kan finde ud af at lave nogle små hacks med det SEO her. Ja, Hvis bare du kan finde ud af det, så kan du komme til toppen. Det behøver ikke være relevant, det du har lavet i forhold til dit søgeord, bare, for eksempel, mm. det ord går rigtig, rigtig mange gange, og en masse andre små ting. Ja. Der er den historie med en uh, usilfreds kunde, uh, som havde købt en Peugeot, tror jeg det var. Åh oh, ja, det er, det, er rigtigt. Ja. Uh, og han var hamrende gal over servicen. Så han lavede en side, der hed noget, eller fuck Peugeot, ja, noget Peugeot, ja, nemlig. Uh, og så havde han en kammerat, der var ekspert i søgeoptimering. Og han sødte så for, at den her hjemmeside kom til at ligge nummer et, altså over Peugeots egen side. <laughs> og det skaber jo en masse var hos øh, Pissot. Og elendig PR. Helt vildt. Så fik de så hyret en CO-ekspert. Som så bare ind <laughs> men, men det er den her åndssvagt krig på ja. øh, søgemaskiner, som ja. er, er så mærkelig. Altså, det er jo... Øh, men, så PR-mæssigt du... er den forståelig. Fuldstændig, fordi altså, hvis der kommer noget op, som ikke er den rigtige hjemmeside over den, så tænker den almindelige dansker. Hå, så er det jo den, der bliver altså, søgt mest på. Det den, der er mest relevant. Og så er der nok noget om det, og hvis der så slår pesøer noget lort, så er det måske noget lort. Ja, for jeg tror, at rigtig mange danskere øh, tænker i hvert fald øh, i underbevidstheden, at jamen, det første, der kommer, det er det mest troværdige. Mm. Ja, det tror jeg og, også. Og altså, der er selvfølgelig også lidt om det, fordi at, at den er bygget op, altså Google er også bygget op på den måde, at, at jo flere troværdige sider, der linker til din side, jo mere troværdig er den på søgningen. Derfor kommer den længere op. Det er derfor, øh, Wikipedia er rigtig populær. Fordi der er virkelig mange, der linker til Wikipedia, yes, og så yeah. kommer den længere op i søgeresultaterne. Så på den måde kan der være en vis troværdighed, men der er bare så mange andre faktorer, der også spiller ind, så at troværdigheden falder utrolig meget. No, no, yeah. øhm, og det kan jo være et problem. Men i hvert fald så, så her på programmet, så holder vi øje med udviklingen her med den privatpolitik og hvad EU har tænkt sig, har tænkt sig at stille op med det. Øh, men Ebbe, jeg ved, at du har kigget lidt på et... Øh, et produkt, der er blevet sindssygt populært her øh, i den nyeste tid. Og jeg tror, jeg tror at de fleste af besluttere vil kende det. Det tror jeg også. Det er øh, en app-application til øh, mobiltelefoner. Og øh, så når jeg siger det, så håber jeg, at I alle øh, kan gætte, hvad det er. Den øh, måske mest øh, populære app lige i øjeblikket, nemlig WordFuid. Og øh, det kan også godt være, at I har hørt, øh, der går meget snak om, at ja, det er jo en der har lavet den her app. Og han tjener estimeret 100.000 kroner om dagen. Det har der i hvert fald været mange overskrifter i aviserne omkring. Så det her, det her det floreret lidt. Jeg har i hvert fald hørt det op til flere gange, og så tænker man sådan lidt, hvordan tjener han 100.000 kroner om dagen på en app, der er gratis og hendes? Ja, det kan godt være, at der er reklamer i den, men jeg trykker jo aldrig på nogen af reklamerne, er der nok nogen, der tænker... Den måde, det fungerer på, nu får vi den lige med de tørre tal og sådan noget, så nu håber jeg, i I er, I er derude. Det er sådan, at øh, ham her, Redfield-manden, han får i gennemsnit 2,7 kroner per 10.000 reklamevisning. Det er noget med, hvor meget reklame, øh, reklamefirmaerne betaler ham, og så hvad der går til, øh, ned i hans lomme, og det er så regnet ud på den måde. Så hver 10.000 reklamevisning, der får han 2,7 kroner. Der er cirka 4 millioner mennesker, der har downloadet Wordfeud-appen. Man har regnet ud, at det er cirka 35 millioner visninger af reklamer. Øh, og det giver estimeret, hvis man lige laver lidt hurtigt hovedregning, 100.000 kroner om dagen. Fordi han får simpelthen penge hver eneste gang, de her reklamer skifter. Og Hvis man tager per enkelte reklame, så kan man jo gå ned og så sige, at det er 0,00027. Det er jo ikke særlig meget, hver eneste gang, der er en reklame, der skifter over til en ny. Men forestil dig, at det sker hos 4 millioner mennesker. Så ruder penge pengene hurtigt op. Så det er 100.000 kroner om dagen, han faktisk tjener. Eller 36,6 millioner om året. Det er altså fuldstændig sindssygt. For at... For, jamen ikke engang opfinde, men for at lave Scrabble til iPhone. Digitalisere et spil, der findes i forvejen. Wow. Ja, Altså det, vi, vi snakkede inde i programmet om, men det handler jo bare om, hvis der er nogen, der har en god idé derude, så øh, altså digitalisere, øh, jamen øh, altså et, et, et populært spil, Myretune, tænker jeg, umiddelbart, det er øh, jo et dejligt spil, eller hvem er hvem, hvem er, hvem er også et skide godt spil, så kunne man jo integrere det med Facebook, så så kan du få dine venner ned og kæmpe mod hinanden. Jeg har allerede... Jeg synes ikke, vi skal snakke mere om idéerne nu, for nu tror altså, altså, jeg så... stjålet. Folk, de sidder derude og skriver ja. ned, det duer ikke. Yes. Men det her, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan en mand, der bare har lavet... Et, han digitaliseret scrabble, og så får han penge øh, for hver gang, at der er en reklame, der skifter. Men det er simpelthen sådan, øh, de gratis reklamer, de fungerer. Øhm, der er også en, en betalt version af Wordview, der koster, jeg tror, det er 18 kroner. Men den er slet ikke blevet downloadet særlig mange gange i forhold til, til versionen med reklamer. Så det kan man slet ikke sætte op mod hinanden. Det er simpelthen de her gratis reklamer. Og det, det er sindssygt at tænke på, at reklamerne i sig selv giver ham penge. Altså, når det er bare sådan en de lille app, det er svært at forstå, men når det kommer op i størrelsesforhold med flere millioner mennesker, så er, det jo, altså så er det jo astronomiske beløb. 100.000 kroner om dagen for ikke at lave en skid. Altså, det gør han jo ikke nu. Ah, det gør han ah, nok. Der er vel uh, noget vedligeholdelse af appen og sådan noget. Jeg skulle godt til sige at vedligeholdelse af appen, men så integrerer han lige den finske ordbog, og så kommer slangordbogen også lige med ind over. Og også i forhold til, at så kommer der iOS 5, altså styr ah. det et nyt styrsystem, så skal der jo lige lave no nogle kodefixes. Skal og sådan der lige optimere. Men, men noget, det vilde, synes jeg, ved den her app, det er jo, at jeg har i hvert fald ikke set det før, at... at at der er jo strømmet tusindvis, okay, det er måske er overdrivet, men der er rigtig mange nye apps, som handler om WordField. Altså, snyd i WordField. Der er enormt meget snyd i det spil, fordi at der bliver lavet snyde apps til en app, og de, altså, det havde jeg ikke, den havde jeg ikke set komme. Nej, jeg, jeg, jeg har faktisk også øh, læst i forbindelse med, med det her, at, at snyde appen, øh, dem der har udviklet den, de er faktisk op på tjene, jeg tror det er... Ja, det er også, det er en tiende del, hvis er ham, eller sådan noget, da den var allermest øh, set. Det er noget med, de kan også måle, hvornår folk ikke har den længere, fordi så gider. Så vil folk ikke stå ved det, når måske, når de bliver opdaget at de har downloadet den, eller sådan noget. Men de er altså også oppe at tjene måske 10.000 kroner om dagen på den her snyde app, som er jo bare en app til en app. Jeg skal lige korrigere mig selv. Jeg sagde, at der var 4.000 kroner, eller 4 millioner mennesker, der har downloadet den her app. Det passer ikke. Der er 15 millioner mennesker, der har downloadet den. Men der er 4 millioner om dagen, der bruger den. Det er jo helt vildt. Og, og det er det jo er... de her 4 millioner, der så giver 35 millioner visninger af annoncer om dagen. Så kan man jo regne ud, jamen, at 4 det er cirka 8 annoncer per person. 4, eller 9 annoncer per, per person. Og man, man ser det jo over det hele, om man sidder til en forelæsning eller i bussen. Ja. Man ser altid en eller anden, der spiller Redfield. Der, eller det første, jeg var til en første forleden dag. Det første, der var en, der kom ind og gjorde det, var at han satte sig. Og så skulle han, lige, skulle han lige spille Redfield, og så var han klar til at snakke. Det, det er jo fuldstændig grotesk, øh, det, her, det her brand har overtaget så meget. Men det, det vi egentlig vil sige med det, øh, det er, at du behøver simpelthen ikke at få en idé, som skal koste penge øh, derude. Du kan godt bare få en idé, som du så tænker, det her det er forholdsvis nemt for mig at lave, måske sådan ret simpelt. Nu vil jeg ikke give flere idéer, fordi jeg kan godt mærke, jeg begynder at brainstorme her, og det kan godt være, at jeg lige sidder her bagefter, og så kommer der lige et par apps ud. Øh, men, men det er jo sådan, altså... Hvis du bare laver noget, der, der fungerer godt, jamen så er reklameindtægterne i sig selv er fuldstændig øh, astronomiske, hvis det er sådan, at det bliver populært. Øh, og hvem havde nogensinde regnet med, at Scrabble blev populært på iPhone? Det havde jeg i hvert fald det havde jeg aldrig. Det havde jeg, jeg havde Nej. aldrig spillet det rigtigt, før Nej, det kom synes, ud. Nej, jeg det er jo kedeligt. Men det er jo, altså, det er jo spændende at tænke på, altså, når du henter sådan en app der, så tænker du, fedt, der er en gratis app, men den mm. er jo ikke... Altså, den er jo ikke gratis. Den er jo ikke gratis. De tænder på dig. Ja. De udnytter dig. Og så, men så kan man jo så stille spørgsmålet, og tænker jeg, jamen er det ikke en god måde altså, at give reklamefirmaerne indtægt på så? Er det ikke en positiv måde? At, altså nu har vi haft meget vækst her for så, så Altså er det ikke en god måde at skabe vækst i, i samfundet og vækst i inden for reklamevirksomhederne ved at gøre det her, fordi du gør bare noget, der er gratis? Det er en smart måde, specielt når det angår apps, fordi folk er hamrende nære i, når det kommer til apps. Det er ja. virkelig, altså koster den mere end 12 kroner, så, er det sådan, så, så skal man overveje i køb. Er det er det, ja. det her værd, så altså folk de er nødt til at google det lidt, og sådan, hvad er det for en app, er, det, er den okay, og sådan så det er jo smart, fordi den er gratis så prøver man den 12, let, 12 kan. kroner tænker man det de er jo ingenting altså der er jo folk der ikke engang vil bukke sig ned for en 10 er nærmest ja. altså men mm. så når det koster 12 kroner så men jeg, jeg kender det også med ja, apps til 6 kroner er der også mange der tænker ej så, så vil jeg ikke helt ja. øh, hvor man tænker du kan få sindssygt meget for, for altså lidt penge så jeg synes bare ja jeg har, jeg har valgt i protest ikke at downloade Wordfeud så kan du øh, tage den. Håkon bærte news. Jeg kan ikke udtale sig hans efter, nå. No. Så må du tage den. ind. Yeah. var det High Drive med Black Math. Og vi skal jo øh, vi skal til at snakke om en, en tredje tjeneste, der er gratis. Og til det har jeg øh, ringet til vores øh, spilekspert Martin, som jeg gerne skulle have gennem øh, via Skype. Er du med, Martin? Ja, det tror jeg. Fedt, fedt. Øhm, og hvad er det, hvad er det for et produkt, du gerne vil tale lidt om? Jeg hørte du noget Team Fortress... Yes, øh, vi kommer også lige kort ind på det sidste uge Men øh, der er rigtig meget at lære igennem det her øh, Team Fortress 2 Fordi det er faktisk et, et rigtig godt eksempel på Hvordan at spil de også kan altså, Reklamere sig gratis Og hvordan spilproducenterne faktisk tjener rigtig mange penge på det Der er rigtig mange eksempler på spil øh, Som der er blevet gratis på nettet Men Team Fortress 2 er, er Egentlig lidt sjovere eksempel Efter min mening Fordi at de faktisk gik fra, hvad spil man skulle købe til at starte med øh, Og det havde en kæmpe kundebase Der var en hel masse mennesker Og en rigtig en bred community Som der alle sammen bare støttede op om det Og synes det var et super fedt spil Og så efterfølgende blev det så gratis Så alle dem der faktisk kan betale for det i første omgang De bagefter så står og så har betalt for et spil Som så endte med at blive gratis Så det er lidt sjovt Og den community, hvordan de reagerede på øh, Hvordan det her spil det nu skulle blive gratis Og hvad det skulle betyde Og der var rigtig mange der var meget bange for at at når man gør et spil gratis på den her måde her, så vil man få en hel masse, der prøver at hacke det, eller prøver at snyde, eller det vil jo være de ting, ele elemente, der er i spillet. Men, ja. øhm, altså de, dem, øh, som havde betalt for, for spillet, endte de med at blive vrede? Altså endte de ja, i altså communityen, dem der var bag spillet, altså, dem som der sådan, der, der har produceret spillet, hver dem der har lavet spillet, de var jo de var rigtig glade for det, de så som et eksperiment, som de kunne bruge til at og udvide, udvide deres kundeforståelse Og udvide for dem som der øhm, som, Altså udvide Altså for de har en kunder der kommer på Steam Og Steam er jo gratis at i sig selv Og så reklamerer det så for en masse spil som, Steam, de så, altså, som, de, som de sættes igennem Steam Og Steam vil jo gerne have flest mulige mennesker til at være som der ejer Steam Vil gerne have flest muligt mennesker til, til at hente Steam For de kan se på de spil Som været de producerer Og for at få folk til at hente Steam Så har de så tilbuddet sig det her At Steam fortsætter ud gratis fordi alle folk tænker så, okay, jeg kan få et gratis spil. For at få det et gratis spil, der skal de hente Steam. Og så får det en hel masse publicity på alle deres andre produkter, som også ligger på Steam. Øhm, er det en... Altså, den, den model her, er det, ikke også, er det ikke også noget, vi har set på for eksempel Minecraft? Altså, er der ikke en, en gratis del der, og så kan du vælge at betale for, for, for at prøve det? Jo, altså, der, der er også en gratis del. Men man kan sige, hvor Minecraft, det er et... Øh, altså, det, det, det er mere det et, et indie-spil en øh, Team Fortress 2 Team Fortress 2 er et aaa A game Altså det er et, et spil der er Meget meget ventet Team Fortress 1 som kom før Det er, et, øh, det er en af de bedste øh, Online multiplayer spil Som der har været i first person shooter genren altså nogensinde Og Team Fortress 2 var ekstremt ventet Så ren Spilbase øh, som der var Og forventet spillet Og størrelsen af spillet der, der kan de to spil lærmest ikke sammenligne til Minecraft. Det er meget småt. Det er som blevet en kæmpe succes som et konceptspil, men Team Fortress 2, det var et forventet spil. Og det er noget, som folk har forventninger til. Så det, det er en anden størrelsesorden. Det er en anden skalering. At det, det bliver gratis. Team Fortress. Det, det er svaret til at, at sælge at dele til biler, eller sælge hele biler gratis. Altså, du, det, det, det er forskellige størrelser. Okay, og, men så Team Fortress, jeg kan forestille mig, at der ligger rigtig, rigtig mange arbejdstimer bag sådan et, et, et spil, fordi det er, øh, det er en klasse for sig selv, øhm, og hvad, hvad er idéen så med altså, at give det gratis væk? Er, er indtjeningen nok i, at der i at, uh, så måske kommer nye kunder til? Jamen altså, jeg har, jeg, har kigget, jeg har kigget lidt på det, og jeg kan se også, at, at på det første år efter, at de udgav spillet gratis, så tjener de 2 millioner dollars på øhm, sådan nogle micro-transactions i spillet. Øh, og det svarer til, at øh, jeg køber en sjov hat i spillet, eller sådan en stil. Det er ikke noget, som der tilføjer mig egenskaber, der kommer bedre end de andre i selve spillet, eller i i spillet, men det er sådan nogle små sjove ting, som man kan købe, hvis man gerne vil have det med, altså ekstra. Og alle de kunder, som der kommer til spillet igennem, at det bliver lagt ud gratis på Steam, de, altså, der er også mange af dem, som går ind og prøver at købe sådan nogle små ting gratis. Og hvis de prøver at købe til en gratis, jamen, så har Steam vundet. vundet, kan man sige. Igen måske til de har give et enormt, altså enormt kendt spil og et populært spil ud gratis, så får de en større kundebase, og der kommer folk ind og ser flere deres produkter. Så som, som en metode til at, at kende og, og komme i kontakt med deres kunder og komme i kontakt med flere kunder. Og på den måde, der har vi de vundet rigtig meget. Øh, altså, øh. Tror du, at folk er mere villige til at måske prøve at købe nogle ting ind i spillet, hvis nu er det er et gratis spil? Amen, jeg, jeg tror, at, at noget, ligesom man, også, man, man snakker meget om i, sådan nogle, uh, i alle gratis spil, det er dem, der hedder freeloaders. Det er dem, der bare kommer ind, kun fordi, at det skal være gratis. Øh, og ikke, altså, De henter kun ting, hvis de er gratis, og de gider ikke at betale for ting, hvis de koster noget. Det er der i, altså, det er der overalt i verden. Det er også dem, som vi snakkede om før, jeg gider bukse efter den 10 kron. Der er folk, som, der gider lådspil, som du bare så nyleder, de var ind ud. Og det er det. Og det der æm... mange af på internettet eller hvad? Og det tror jeg også der er mange af på internettet Det vil jeg komme bag på mig Hvis det, hvis det ikke skulle være det. I snakker jo også om det før med apps Som der ikke må koste mere end 6 kroner Altså man er jo bange for at man begynder at købe mange ting På internettet Om man vil gerne holde meget øje med pengene Og det er så snart man køber noget over internettet Så skal man jo sidde og tjekke kortinformationer og ind og alt muligt Og det tager, der har du masser af tid til at fortryde hvor hvis du står nede i supermarkedet Så kan du bare lige lægge en 10'er så, uh, så er det ude i verden og så har du så det, og sådan set glemt det så en af de store problemer for altså indsnitudbydere og spiludbydere på indsnittet, det er at få folk til at stole på dem nok til, at de faktisk gerne vil købe noget igennem det og blive trygge med det. Det er en, en kæmpe barriere for sådan nogle spilproducenter som Steam. Og det er, en, det er en barriere, som de jo bryder ned ved at tilspille sådan en spil som det her gratis, hvor de får, først får en større kuldemængde i det og bagefter så. Så man kan sige, at forværret for det at lægge det her spil ud gratis, det var, ikke, det var ikke for dem at smide penge væk. De tjente at smide på det bagefter. De tjener både erfaring på den måde, som deres kunder, de reagerer på, for de får en hel masse feedback fra alle de kunder, der kommer ind. De kan se, hvor mange der henter og de kan se, hvor mange der gør alt muligt der skør. Så de kan, se, de kan se, hvordan folk de reagerer, og det giver en masse erfaring til dem, der gør dem klogere. Plus, at der så også kommer en større community, som der kan, og der kan blive mere feedback, og mere, mere forståelse for spillet, og forståelse af, hvordan, hvordan kunder, de reagerer. Så det man kan sige, at selvom de giver spillet gratis, så har de faktisk vundet en del viddelsteam. Og de har også sidenhen givet selve koden til deres engine til de spillet ud, for at den her enorme community skal kunne begynde at udvide spillet selv, og programmere dele og baner og ekstra koncept til spillet selv, så det på den måde at bliver selvbekræftende hele tiden og selv, byg og selv at bygge det her. Martin Thorhauke, tak fordi du var med. Jeg Hej. Ja, tak til det. Så er der nyheder. Og vi går i gang med... Øh med noget debat. Jeg ved godt, det var en uh, nyhedsjingle, men ah, uh, ja, så... Jeg har slet ikke hørt den før. Nej, vel. Men, uh, men vi har forberedt en lille, en lille debat uh, mellem... Uh men med mig og Ebbe her, vi skal stå... Og De to værter skal gå i krydsild. Ja, det bliver altså... Det, jeg tænker, præsidentdebatten mellem Obama og øh, republikanernes præsident, det, kan, det bliver ingenting i forhold til det her. Det er præcis et retorisk øh, helvede for nogen, <laughs> et retorisk paradis for andre. Oh Vi skal snakke om... Øh, om vi, vi har talt lidt om Google og alt det med persondata, og for, altså man nærmest betaler persondata for... En Så vi skal snakke lidt om... Jeg øh, synes du, at, at persondata er for dyr en pris for, for eksempel Gmail? Føler du, at du betaler for meget i data? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke, jeg gør. Uh, jeg vil sige, at det første uh, tidspunkt, jeg blev sådan rigtig aware af det her, det var sådan egentlig, da du gjorde mig lidt opmærksom på det uh, omkring det. Jeg vidste det ikke i samme grad før... Så jeg, jeg, synes faktisk ikke, det, jeg, jeg føler ikke, at jeg bliver krænket på nogen måde, men det er måske fordi, at det ligger meget fjern for mig på en eller anden måde, det der med, at, at de har så mange oplysninger om mig, og jeg ved det faktisk slet ikke. Så jeg har bare svært ved at sætte mig ind i det, fordi det er sådan noget, der er på en sky, hvis man kan sige det på den måde. Det er ikke noget håndgribeligt. Hvis der kom en og bankede på min dør, og sagde, er han hedder Google, og nu skulle han nok lige fortælle mig alt lige fra, altså alt om mig. Uh, han har lige skrevet en biografi ud fra min uh, facebook og min uh, gmail uh, og det vil han helt sikkert kunne faktisk næsten altså i hvert fald ikke uh, ikke men, men meget tæt på hvis han virkelig sætter sig ind i det så derfor så vil jeg jo sige at jeg ved godt det er der men jeg, jeg synes ikke jeg synes jeg er ikke uh, jeg er ikke krænket hvad altså, er du det? Ja, jeg må sige, jeg, jeg, jeg føler mig. Jeg føler mig øh, øh, ret, øh, altså min grænse bliver lidt overskredet, synes jeg. Og for, jeg er meget på på nettet, jeg, jeg mm. sørger altid for, at, at, at min internetforbindelse er krypteret, og, og at øh, altså, så man ikke kan. En krypteret internetforbindelse gør, at, øh, at man ikke kan aflæse de pakker, man sender, som øh, er en del af internettet. Øh, at man ikke kan aflæse, hvad jeg laver. Men, altså, men har du altid været sådan, tænker at er det bare noget, der ligger? Har du altid tænkt over det her, eller er det først sådan, efter, du er blevet rigtig klar over selvfølgelig det? Selvfølgelig ikke i de tidlige år, når man startede med nej, nej, efter, det. Efter jeg blev uh, mere bevidst på, hvordan ja. computer fungerede, og hvordan internet fungerer, der har jeg altid været meget påpaselig med, okay. med de ting her. Og jeg synes, at det er dybt forstyrrende, at, at uh, Google ved så meget om mig. At de ved, hvad jeg har søgt på. De, mm. altså, de kan bare trække det ud, og så den her, den, der søgte du på de her ting ja. Og jeg synes, det er rigtig forstyrrende, og, og jeg har haft svært ved at afvinde mig med de vaner, som Google indebærer, fordi jeg bruger stadigvæk deres mail. Mm. Jeg bruger, altså... Men så tænker jeg også sådan, i forhold til, til ude i de virkelige liv, at du er sådan, sådan en, der har ret, der ikke har det godt med, hvis folk øh, lige ved, at de ser dit CPR-nummer, for eksempel. Lidt, men ikke helt på samme, samme måde, øh, fordi man har ret meget kontrol over derude, hvem der har mulighed for at se det. Ja. Jeg kan, altså hvis det er dig, der sidder ved siden ja. af mig, så er jeg måske slet, nå ja, okay. Men her ved jeg ja. i realiteten ikke, hvad min data bliver brugt til. Jeg Nej. ved ikke, hvad mit øh, virtuelle, ja, måske CPR-nummer bliver brugt til hos, hos Google. Mm. Og, og det synes jeg er, er lidt et problem. Men ja, altså, jeg forstår udmærket godt, sådan, at det du siger med, at, at oplysningerne, at dem har de jo egentlig, og alle har dem jo også, det er jo ikke kun Google, det er jo også andre mennesker, man har da hørt, meget i sager om folk, der har uploadet eller lavet altså, andre accounts øh, for folk ind på Facebook med de samme billeder, som de bare lige har været ind og downloadet fra en eller anden account, fordi der har været en, de synes, der så godt ud, og så vil de gerne selv have den samme opmærksomhed, som hun har fået, så har de bare lavet en account og udgivet sig for at være hende. der har man hørt rigtig, rigtig mange eksempler Jeg Der lavet en hel øh, film om det, faktisk. Det hedder Catfish, hvor øh, der er en falsk profil, der kontakter en fotograf, Okay. Øh, og, altså, det, er en hel historie. det er en fantastisk historie, men det er en historie om en, der opretter en falsk profil og, og, og, ændrer, og, ja, og ja. ændrer folks liv. Altså, det er en anbefalesværdig film, i hvert fald. Ja, det må man sige. Men det, det der, jeg tænker, jeg har bare aldrig rigtig... Jeg har aldrig mødt det, måske fordi, at der ikke er nogen, der synes, jeg ser godt nok ud til at lave en falsk profil om mig. <laughs> det synes jeg er spændende nok. Men også mere fordi, at jeg tænker, jamen, altså, hvad kan der ske ved det? Fordi jeg har det nemlig sådan omkring mine personlige oplysninger. så noget med med CPR-nummer og øh, kontooplysninger og sådan noget, dem, dem holder jeg meget tæt til kroppen, når jeg er sådan ude i det fysiske, altså det virkelige liv her. Men inde på nettet, der ved jeg jo faktisk ikke, altså der, jeg har det også ret dårligt med, når jeg skal til at tage til mulige ting ind, fordi jeg har det egentlig, altså den side, den gemmer jo de oplysninger om mig. Og jeg ved godt, at de har skrevet under på, at de ikke må misbruge dem. Altså når det er sådan noget som kontoroplysninger og sådan noget. Men stadigvæk, der har jeg det rigtig dårligt. Jeg er i princippet lidt ligeglad med, om folk, de ved, at jeg har gået i skole i ni år i Aalborg. altså det ja og sådan nogle informationer er jeg måske også lidt ligeglad med, at folk mm. ved... Problemet er bare, at jeg, jeg, altså jeg adskiller mellem folk og virksomheder. Ja. Fordi jeg ved, at jeg på en... altså på på en måde er blevet deres levebrød, min ja. mine oplysninger er. Det er selvfølgelig Ikke mig, øh, mig så meget som person, men, mm. men mine vaner og mine øh, søgninger og sådan noget ting, er det de tjener penge på. Øhm, og, og problemet er, at når, da jeg første gang fik en Google-konto, jeg, jeg 100 år siden, ja. jeg gik i folkeskolen, kan jeg huske, øh, der accepterede man jo bare de der 100-siders betingelser, fordi man ved intet om det. Det er bare noget, man gør. Ja, og jeg vidste ikke noget om, at jeg så havde overgivet alle mine data til det. Men havde du ikke gjort det alligevel? Jo, muligvis på det tidspunkt. Jo, havde det været i dag, ja. så havde jeg absolut ikke gjort det. Nej. Det, det tror jeg ikke, jeg havde. Ikke når det er så... Altså, jeg, jeg synes sådan noget som e-mails er, er ret personlige ting. Ja. Øhm, det er, jeg sammenligner lidt med, at de læser min post. Altså, ja min breve i postkassen, og det er næsten mere personligt en brev i ja, en, det, det vil jeg altså. faktisk også sige. Men det tænker man jo ikke over. Det er det, der er problemet med hele det der med nettet. Det er det samme med pir piratkopiering, og jamen altså, ja, oplysninger på nettet. Hele den her sky, man tænker ikke over den som noget andet, end det den er for mange mennesker. Noget sådan, man kan godt se, man ved, det er der, men når man sådan prøver at gribe ud efter det, og få sådan altså håndfat i noget, sådan håndfast, så kan du ikke rigtig få fat i det, ligesom en sky, så, sådan der, så går det lidt igennem, og så tænker altså, så er du sådan, at nå, okay, men ude i det virkelige liv, hvis du kan få fat i ham, der står og læser din post, så får han nogle tæsk, så jeg til at bande, det må jeg ikke i radio. Øh, det her studenteradio, han må bande ja, alt det, man vil. Så får han kraftede med nogle tæsk, men man kommer fra Aalborg i hvert fald. Men det overskrider ikke dine grænser, at... Jo, nej, det gør det faktisk ikke. Det, det, det, det gør nok lidt ked af. Tror du, altså, ja. tror du at folk er oplystig nok omkring de her ting, altså med, at, at Google faktisk ved ret meget om, hvad de laver? Tror du, at folk ved det? Ja, men, altså nu tænker jeg jo, men det er kun fordi, at sådan tænker jeg, at folk er lidt ligeglade. <laughs> det er fordi, sådan tænker jeg... Nej, jo, jeg, altså, jeg tror godt, folk altså, ved, at alle ved efterhånden, at Facebook har retten til alt det, der kommer på Facebook. Ellers så har man godt nok ikke slået sin øjeovlen, så er det fordi, man ikke vil vide det, eller fordi, man simpelthen er for dum. Undskyld. Øh, men altså, det er det. Alle ved godt, at Facebook har ting, altså rettighederne til tingene, gør, man ikke ved helt præcist, hvad de rettigheder går ud på, men man ved godt, at det man lægger op på Facebook, det er for the world to sige, og alle kan downloade det, fordi man har sikkert også downloadet et billede eller to. Så på den måde, så tror jeg, at folk har sådan lidt et forskruet billede. Men sådan noget som en Google-søgning, Ja. Der er, er det, jo ikke nogen alarmklokke overhovedet, lige... overhovedet ikke, men det er jo fordi Jeg ikke er oplyst nok, tror jeg Og jeg kan da altså også sige, efter jeg er begyndt at få lidt mere indsigt i det Men så, jeg tænker over det nu Når jeg, også når der kommer nogle søgninger op Så tænker jeg at, at nå, hvordan kan det være? Og nu var jeg lige ind på min mail Og kunne se, at Sidney Lee, han stod ude siden Med kobærbrød, tænker jeg, nå Nå, har du skrevet mail som Sidney oh, Lee Det, det eller ved jeg faktisk, det tror jeg ikke, jeg har måske? Øhm. Ja, det kan godt være men, men det, jeg synes det er sjovt det der med hvordan jamen, hele det her med, med oplysninger og personlighed og sådan noget øh, i den forbindelse hvis vi skal lidt tilbage til Wordfew der har jeg lige et, et input at øh, Wordfeud er faktisk blevet øh, blevet rigtig populært også ikke inden bare inden for at spille Scrabble men inden for dating fordi der er ca. 900.000 danskere der spiller Wordfeud og mange øh, bruger det også til at komme i kontakt med andre mennesker Altså, jeg vil sige, det lyder også som en ting, man kunne lave på sådan en sådan en teenage dag. Ja. Skal vi ikke spille noget Scrabble? Eller, så? Jamen, eller altså, du kan jo komme i kontakt med hvem som helst. Der er nogen, der har sådan nogle... Øh, nu ved jeg ikke sindssygt meget om det, fordi jeg ikke spiller det. Øh, men man kan, få, man kan lave sådan nogle profilbilleder. Af... Øh, ja, men der, man kan lave en, et profilbillede, og så kan man chat med den, man spiller med. Nemlig så noget som hej. Altså, så skriver man måske nogle ord, og så kan det være, at man, nå, okay, hun skriver striptease. Det kan sgu godt være lige... Hvad fanden er det? Og så, så kan man kom i kontakt med hinanden på den måde, og altså jeg har en øh, udtalelse fra en, en seksolog og parterapeut, der siger, at altså men altså det, det er jo en god måde at komme i kontakt med folk, fordi det er lidt ligesom chattens verden, men du får, <coughs> du får et mere personligt forhold, fordi du, du laver noget, du interagerer på en helt speciel måde. Du sætter dig ikke bare ned for en UB-chat, og så skriver hej, vil du kan, skal vi finde ud af noget? Det bliver, altså, det bliver en, det er sådan et helt andet måde at komme i kontakt på. Ja, fordi på. når man spiller, der op, står det lidt sjov og sådan ja, noget. Altså. Og så, og så vandt han lige med to point, og så har man ej, det, det får du sgu lige. Ja, altså, altså ikke? Og ja, så, ja. Det, det er jo det er et sjovt aspekt af sådan, hele det der, altså, og, og det sker der jo selvom fordi folk, altså folk vil jo interagere med hinanden vi lever jo i det 21. århundrede folk vil komme i kontakt med hinanden på et eller andet punkt man har meget, meget svært ved ikke at komme i kontakt med dem, man spiller med det, det tror jeg simpelthen ikke at folk vil fordi at, så bliver det alt for upersonligt og det er derfor wordfewet er så fedt fordi man vælger selv om man vil tage kontakt til hinanden og det er meget sådan at du kan gøre det når du vil så det lever jo op til alt det, som vi snakker om i starten af programmet med podcast. Det der med, at man skal kunne gøre det, når man vil. Plus, at man skal kunne komme i kontakt med andre mennesker. Det lever op sådan til alt det, der er essensen af det 20. århundrede. Så han har virkelig ramt en Men blod ikke, Men over. kan der ikke være, kan der ikke være øh, dårlige sider ved, ved, at det lige pludselig også har et dating element? Det virker som meget Au. i en ting. Og jeg er, fuld, jeg er simpelthen så glad for, at, at du spørger om det, fordi at, at der er nemlig også eksempler på altså stalker i forbindelse med Wordfeud, som, uh, som stalker folk og bliver ved med at sende anmodninger. Og der var en, uh, et interview i en uh, artikel fra, fra Ekstrabladet, hvor der er en kvinde, der udtaler, at uh, hun, hun bliver nødt til at tage sit billede af profilen, fordi hun blev stalket af jeg tror det to-tre mænd, uh, som ikke ville uh, lade hende være alene. Så, der er jo, altså, men sådan vil der jo altid være. Der er jo altid nogen, der ikke kan finde ud af at leve inden for de samme spillere. Det er, er jo jeg, jeg finder en at stalke i et Scrabble-spil. Ja men det er jo det nye, altså, fordi det er bare sådan, vi interagerer med hinanden. Og, altså, det er jo det folk, de gør i stedet for. De synes, mit eksempel er skide godt. Man kommer ind til en fest. Det første, man gør, det er skulle lige at sende en fræk besked til en, man spiller Wordfield med, og så lige skrive K på I, eller ej, det kan man ikke skrive. K-kasse, eller sådan Altså, ja, jeg synes, det er utroligt, at Wordfield er gået hen og blevet sådan et element i hele den her application-verden. Jeg, øh, ja, jeg synes virkelig, den har, den har ramt noget på en eller anden måde, som jeg synes er helt specielt og meget beundringsværdigt. Øh, og som jeg synes, der er andre, der skal tage til sig Lær noget af det. Og hvis vi skal være lidt tilbage til selve debatten, tror ja. du så, at øh, altså, i stedet for at betale med sine oplysninger, mm. ville det så være bedre, tror du, at betale med rigtig penge? Sådan så, at øh, hvis jeg for eksempel sagde, at jeg betaler 30 kroner for at bruge Google om måneden, og så ved jeg, at de ikke har noget med mine oplysninger at gøre overhovedet. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kan godt se et scenarie, hvor, øh, hvor man betaler for så at være sikker på, at de ikke ved, hvad man, øh, altså hvad man foretager sig. Det vil jeg gerne betale 30 kroner for. For så at kunne bruge alle de der kommercielle sider. Det vil jeg godt. Men skulle der så være uh, måske en gratis udgave og så en betalingsudgave? Ja, hvis de vil tjene nogle penge, så skal der jo. Fordi man Men, kan vel forestille sig, at det har minus-sider, øh, hvis du lige pludselig skriver Google.dk, og så står der, ja, har du lige 30 kroner? Har så lige 30 kroner? Det... Ja, ellers. Ja, og det er jo igen den der med rødt Altså, hvis du betaler 20 kroner, så få uden reklamer? Nej. <laughs> ja, ej, det er rigtigt nok. Det ville jeg sgu heller ikke. Så skulle det... Ja, så bliver jeg nok finde en anden søgemaskine. Ej, jeg tror, jeg var for hurtigt ud med den udtaste. Det ville jeg simpelthen ikke. Man skulle man stille et skilt op, hvor der står æh, Betal med dine personoplysninger Eller betal med penge Ja. Hvad tror du så, man vil Ja, man og så der er, sådan, der er sådan to, to rubrikker ja. Og hvis vi nu ser at Google De har lige fået monopol på alt, hvad der hedder søgemaskiner Det, det de, er jo nærmest Ja, det har de nærmest, men det må, de, altså det må man jo kan Men det er også De har de, har de her to rubrikker Man kan trykke på den ene, og man kan trykke på den anden Betal med dine personlige oplysninger Og vi snakker jo ikke, altså, så de kan gå ud og misbruge dem Uh, vi snakker bare med betal, med, så altså, må de se, hvad det er, du søger på. Der tror jeg, ja, der tror jeg sgu, jeg vil tænkt nej, det er sgu ikke noget problem, det har jeg ikke noget imod. Uh, du vil, Altså, Du vil ikke have noget imod at betale med dine oplysninger? Nej, men nu er jeg også studere, altså. <laughs> Man sælger uh, meget af sig selv som studerende. Ja, det, jeg, det, også, det, jeg, sige, jeg, har, jeg har solgt mig selv for, for mindre. Og lad det være det sidste ord i dagens debat. <laughs> hvad? Uh, fordi vi når faktisk ikke så meget mere. Så kan du huske, hvad vi skal snakke om øh, næste uge? Ja, det kan jeg godt. Hvis du lige kan fortælle en øh, joke øh, Nej, jeg kan fortælle, at øh, lige om lidt, så kommer der de sorte for, som har en speciel gæst, som vist godt kan fortælle jokes. Han er vist øh, stand-up komiker, som man kalder det. Eller stand-up komiker, som man siger på Sjælland. Øhm, og efter det, så kommer der jo den tunge time... Ja, og øh, vi kan fortælle, at vi er jo på iTunes gå ind. Vi øh, har en god popularitet, så det betyder, at nogen downloader derude, det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Fordi når I downloader, så kommer vi et skridt tættere på Radio 24 Så det er dejligt. Øh, næste gang, der skal det handle noget om internet og forretningsmuligheder, fordi at øh, Kenneth skal ud og dække en... Coda-mæsset, det vil du ja, sikkert lidt mere der er en, en lille debataften her i Aarhus, øh, som handler om, øh, om Creative Commons, internettet og forretningsmuligheder. Der tager jeg en lille recorder med ud og laver nogle interviews og lidt, og så, øh, så skal vi snakke om det her med internettet og forretningsmuligheder. Det bliver vildt spændende, det glæder mig det godt det nok til. Det med. eddermame. Ja. Spændende. Øh, og lad det være det sidste for i dag. Og tak, fordi du lyttede med.